Роджер Желязний Володар Світла Читає Сергій Оробчук Розділ сьомий Ще одне ім'я, на яке його інколи кличуть – Майтрея, септо Володар Світла. Вернувшись зі злотої хмари, вирушив він до палацу Ками в Хайпурі, де укладав плани і збирав сили, щоб скінчити югу. Один мудрець сказав якось, що побачити день кінця юги неможливо, його можна впізнати лише коли він мине. Бож починається він звичайнісіньким світанком і триває як будь-який інший день, повторюючи історію цілого світу. Його інколи кличуть Майтреєю, септо володарем світла. Світ є жертовний вогонь, сонце його паливо, сонячні промені його дим, день його полум'я, напрямки компаса, його жар та іскри. У цей вогонь боги чинять узливання, жертвують віру. І з цієї жертви народжується цар місяць. Дощ Огаута моє вогонь рік його паливо хмари його дим блискавка його полум'я жар іскри у цей вогонь боги чинять узливання жертвує цар місяць і з цієї жертви народжується дощ світ у гаутамо є вогонь земля його паливо вогонь його дим ніч його полум'я місяць його жар зорі його іскри у цей вогонь боги чинять узливання жертвує дощ і з цієї жертви утворюється їжа Чоловіку гаутамо є вогонь його роздявлене рот паливо, Його дихання дим, Його мова полум'я, Його зір-жар, Його слух іскри. У цей вогонь боги чинять узливання, жертвують їжу. Із цієї жертви народжується сила відтворення. Жінка Огаутама є вогонь, її статура – його паливо, її волосся – його дим, її органи – його полум'я, її насолоди – його жар, і його іскри. У цей вогонь боги чинять узливання, жертвують силу відтворення, із цієї жертви народжується людина. Вона живе доти, доки їй призначено жити. Коли людина вмирає, її несуть на жертовний вогонь. Вогонь стає її вогнем, паливо її паливом, дим її димом, полум'я її полум'ям, жар її жаром, іскри її іскрами. У цей вогонь боги чинять узливання, жертвують людину. Із цієї жертви являється людина в променистій величі. Бригада раняка Упанішада. 4, 2, 9, 14. У високому блакитному палаці зі стрункими шпилями і філігранними брамами, куди світлим повітрям, присмачуючи відчуття жвавістю й приємністю, долинає дух солоних морських бризок і крики морської твароти, владар Ніріті Чорний бесідував із приведеним до нього чоловіком. Як тебе на ім'я, капітане? спитав він. Оллага, владарю. відказав мореплавець. «Чому ти вбив мою команду, а мене залишив жити?» «Бо хотів допитати тебе, капітане Олваго. Щодо чого?» «Щодо багатьох речей. Речей, які може знати старий морський вовк зі своїх мандрівок. Як та моя влада над південними морськими шляхами?» міцніша, ніж я думав, інакше мене б тут не було. Багато хто теж боїться потнутися в море чи не так?» «Так». Ніріті перейшов до вікна з морським краєвидом. Повернувся до полоненого спиною. Трохи згодом заговорив знову. «Я чув, буцімто наука на півночі сягнула далеко вперед після... битви за Прагну». «Я теж таке чував. Крім того, знаю, що це правда. Бачив парову машину. Друкарський верстат уже ввійшов у життя. Мертві, буреплазячи ноги, гальванизують струмом. У сталі ліпшого гатунку. Перевинайшли мікроскоп і телескоп. Ніріті знов обернувся до нього, і вони заходилися вивчати один одного». Ніріті був щуплявий чоловічик із вогниками в очах, нещирою усмішкою, темним волоссям, яке втримував срібний обруч, кирпатим носом і очима під колір палацу. Носив чорне, був не засмаглий. Чому боги міста не покладуть цьому край? Гадають тому, що послаблені, якщо саме це ти хочеш почути, владарю. Після ведрійської катастрофи вони побоюються душити розвиток механіки гвалтом. Подейкують також про внутрішню чвару в місті, між напівбогами і рештками старших. Ну, а ще є та нова релігія. Люди вже не страшаться небес так, як колись. Вони мають більше охоти захищатися, а тепер, коли вони ще й ліпше устатковані, боги мають менше охоти з ними зв'язуватися. Тоді Сем таки бере гору. Крізь роки адулай їх. Так, Ренфлю, гадаю, це правда. Ніріті зиркнув на двох вартових обабіч Олваги. Залиште нас, наказав він. Коли вони вийшли, повів далі. Ти мене знаєш? Так, капеланин. Я ж Боян Ольвег, капітан зорі Індії. Ольвег, це здається певною мірою неможливим. Проте правда. Я дістав це старезне вже тіло того дня, коли Сем побив кармовлаців у Магарці. Я там був. Один із перших, та ще й отак, християнин. Зрідка коли мені брак на індуїзьких прокльонів. Нарітя поклав руку йому на плече. Отож, саме твоє іство мусить боліти від блізнюрства, що його вони вчинили. «Я від них не в захваті, а вони від мене». «Ще б пак. Але щодо Сема, він зробив те саме. Примножив численній Єресі, поховав істинне слово ще глибше». «Зброя, Ренфрю», – відказав Ольвек. «Нічого більше. Я впевнений, що він хотів бути Богом не сильніше, ніж ти чи я». «Можливо. Але краще б він добрав іншої зброї. Якщо він переможе, їхні душі все одно пропадуть». Ольвек знизав плечима. «Я, на відміну від тебе, не богослов. Але допоможеш мені?» За віки я зібрав могутню силу. Маю людей, маю машини. Ти, кажеш, наші вороги послаблені. Мої бездушні, народжені, навіть чоловіка і жінки не знають страху. У мене є небесні гондоли, багато гондол. Я можу дістатися їхнього міста на полюсі. Можу зруйнувати їхні храми тут у світі. Думаю, настав слушний час очистити світ від цієї мерзоти. Істина віра має прийти знову. І то скоро. Це має бути скоро. Я вже сказав, я не богослов. Але теж волів би побачити, як місто впаде, відповів Ольвек. Допоможу тобі всім, чим тільки зможу. Тоді захопимо кілька їхніх міст і сплюндруємо їхні храми, щоб глянути, які заходи це спровокує. Ольвек кивнув. Ти мені радитимеш, надаватимеш моральну підтримку, заявив Ніріті і схилив голову. Молися зі мною, наказав він. Стариган довгенько стовбичив перед палацом ками в хайпурі роздивляючись його мармурові колони. Кінець кінцем одна дівчина зглянулася над ним і винесла хліба з молоком. Він з'їв хліб. «І молочко випий дідусю. Воно поживне, підкріпить твою плоть». «Прокляття!» – пробурмотів стариган, «Прокляття на молоко! Прокляття на мою плоть! І коли вже на те пішлося, то й на дух мій докупи!» Дівчина відсаднулася. «Так навряд чи годиться приймати милистиню». «Не на твою милистиню, я нарікаю, дівко» а на свій смак напоях. Не могла ото на ковточок найпаскуднішого вина з кухні. Того, котре зневажили гості, котрим кухарі на дешевше м'ясо полити гребує. Я жадаю чогось вичавленого з грона, а не з корови. Може тобі ще й меню принести? Пішов геть. А то як покличу слугу. Він пильно глянув її вічі. Не ображайся, пані, благаю. Мені тяжко йде стартювання. Вона зазирнула йому в смолисто темні очі, Серед безладу зморшок і засмаги. У бороді його білий чорні пасма. На кутиках губ грала легенька усмішка. «Ну, ходи за мною отуди вбік. Проведу тебе на кухню. Глянемо, що можна знайти. Утім, я й сама не знаю, з якої радості це роблю». Дівчина повернулася і пішла, а його пальці смикнулися, і він, усміхнувшись ширше, рушив у слід, розглядаючи її ззаду. А ще й докинув. «Бо так хочу я». Таракаракаш непокоївся. Пурхаючи понад хмарами, що сунули полуденним небом, він міркував над питаннями могутності. Колись він був наймогутнішим. Одні, що передували ув'язненню, рівних йому не було. Відтак прийшов Сідгартка-ув'язнювач. Він знав про нього раніше. Знав, як Калкіна, знав, як Сильного. Рано чи пізно усвідомлював він тоді. Їм доведеться зустрітися, і він матиме змогу випробувати потугу атрибута, який... За чутками розвинув Калкін. Того великого давно минулого дня, коли вони таки зійшлися, коли верховини палахкотіли від їхньої люті, того дня ув'язнювач переміг. А в їхню другу зустріч століття потому він якимось чином здобув навіть повнішу перемогу. Але він був єдиний, а тим часом ще й пішов із цього світу. Зі всіх створінь владаря пекла подолав лише ув'язнювач. За тим його силим кинули виклик боги. Колись іще на початку вони були слабенькі. Приборкували свої неслухняні мутовані здібності препаратами, гіпнозом, медитацією, нейрохірургією, кували з них атрибути. Та з плином віків ці здібності посилилися. Четверо їх спустилося в пекло, лише четверо, і вся його радь не спромоглася їх прогнати. Той, котрого звали Шивою, був сильний, але згодом ув'язнювач його вбив. Так і мало бути, бо тарака визнав ув'язнювача за рівню. На жінку він не зважав. Вона була всього на всього жінка та й потребувала яминої допомоги. Але владаря Агні, чия душа була сяйним сліпучим полум'ям, от його він майже боявся. Він пам'ятав, як Агні прийшов до палацу в Паламоїцу, один і кинув йому виклик. Спинити його тарака ха як старався не зміг і бачив, як той зруйнував сам палац силою своїх вогнів. Нічого в пеклі теж не змогло його спинити. Тоді тарака дав собі обіцянку він має випробувати цю силу, як колись випробував силу Сідгарщину, щоб подолати її, чи бути нею ув'язненим. Але так цього й не зробив. Володар й сам загинув від руки Червоношатого, того, котрий був у пеклі четвертим, що він якимось робом повернув вогні Агні, проти нього ж того дня біля ведри у битві запрагнув. Це означало, що він був найвидатніший. Бо ж хіба самов'язнювач не застерігав його перед Ямою Дхармою, Богом Смерті? Так. Той, хто п'є життя очима, був наймогутніший з усіх, що досі лишалися у світі. Тарака майже загунув від його сили в громовій колісниці. Якось він почав був випробувати цю силу, але одразу відступився, бо в тій битві вони були союзниками. Казали, що потім яма помер у місті. Пізніше казали, що він і далі топче ряст. Подейкували, ніби він, як володар смерті, сам умерти не може, хіба що за власним бажанням. Тарака приймав це за факт, знаючи, що це прийняття означає. Воно означало, що він, Тарака, повернеться на південь, на острів із блакитним палацом, де володар Лиха Ніріті Чорний чекає на його відповідь. Він дасть свою згоду. Спершу в Магарці відтак на північ від моря Ракаші долучать свою потугу до його чорної сили, руйнуючи один за одним храми шости найбільших міст Південного Заходу, заповнюючи вулиці цих міст кров'ю їхніх громадян, і безіменними лігіонами чорного, аж доки боги прийдуть їм на порятунок і знайдуть свою загибель. Якщо ж боги не прийдуть, буде відкрита їхня справжня слабкість, тоді ракаші візьмуть небеса штурмом а рідкі зрівняє місто з землею. Мильовий шпиль упаде, слипіння розтрощать, великі білі коти, канібури, розглядатимуть руїни, а павільйони богів і напівбогів укриють полярні сніги. І все це з однієї справжньої причини. Ну щоб розвіяти нудьгу. Ну і щоб наблизити останні дні богів і людей у світі ракашів. Хай би де була велика колотнеча, хай би де чинили героїчні подвиги, криваві подвиги, полум'яні подвиги там, знав тарака, з'являється він. Невідзвідки з'являється червоношатий завжди адже образ тягне його до належної йому царини. Тарака знав, що шукатиме, чекатиме, робитиме будь що так довго, як буде треба, аж доки зазирне в чорні вогні, що горять за очницями смерті. Брахма втупився в мапу, потім знову глянув на кришталевий екран, навколо якого обкрутився бронзовий нах із власним хвостом у зубах. «Горить, жерче?» «Горить, Брахма. Увесь складський квартал. Накажи людям гасити полум'я. Вони вже це роблять, овелеможний. То чого ж ти мене турбуєш?» «Через страху великий». «Страх? Страх перед чим?» «Перед чорним. чиє ім'я я не смію казати у твоїй присутності. Чия сила вже росла і росла на півдні, який панує над морями, відрізаючи шляхи купцям. «Чому ти боїшся казати переді мною ім'я Ніріті? Я знаю про чорного. Гадаєш, це він розпочав пожежі?» «Так, великий. Чи то пак якийсь смерзотник, якому він заплатив?» «Поговорюють, що він прагне відрізати нас від решти світу, виснажити наш добробут, знищити наші запаси і ослабити наш дух, бо планує, ясна річ, загарбати вас». «Ти і сам це сказав, могутній. Може, і так, мій жерче». Та скажи, но, невже ти вважаєш, що в разі нападу володаря лиха твої боги тебе не підтримають? Навіть і думки такої не було, у найможніший. Ми просто хотіли нагадати тобі про таку ймовірність і поновити наші безперестанні благання щодо ласки і божественного захисту. Ти висловився зрозуміло жерче. Не бійся. Брахма припинив зв'язок. Він нападе. Звісно. Цікаво, наскільки він сильний. Ніхто точно не знає, наскільки Ганешо. Чи хтось таки знає? Ти мене питаєш, владарю мій, свого скромного політичного радника? Я тут більше нікого й не бачу скромної боготворцю. Чи знаєш ти когось, хто міг би мати відомості? Ні, владарю, не знаю. Такого паскудника усі уникають, бо він справжня смерть. Загалом беручи, так і є. Як тобі відомо, ті троє напівбогів, що я їх послав на південь, не вернулися. Вони, як там їх звали, теж були сильні, геч? «Як давно це було?» в останній рік тому, коли ми послали нового Агні». «Так, утім він був ще не досить вправний, усе користався запалювальними гранатами, але таки сильний». «Хіба що духом? Коли богів менше, хоч не хоч обходишся напівбогами?» «Узяти би ту громову колісницю, як у давні дні?» «У давні дні громової колісниці не було. Владар Яма?» «Мовчі! Тепер вона в нас є!» Гадаю, над палацем Ніріті скоро схилиться рослий чоловік-димовик у вельми крисатому капелюсі. «Брахмо, я думаю, Ніріті здатен спинити громову колісницю. Звідки такі думки?» Вислухавши звіти кількох очевидців, я вважаю, що кораблі, які полювали на його піратів, він втопив керованими ракетами. «Чому не сказав мені цього раніше?» «То дуже недавні звіти. Дотепер я й нагоди не мав порушити це питання». Отже ти не вважаєш, що нам слід атакувати? Ні, чекаємо. Хай він зробить перший хід, щоб ми могли оцінити його силу. Для цього ж треба пожертвувати Магартхою, чи не так? То і що? Хіба це ти вперше побачиш, як упаде місто? Який йому зиск від самої Магартхи, якою він довго і не володітиме? Якщо не зможемо її відбити, то тоді нехай димовик схилить свій білий крисатий капелюх над Магартхою. Маєш рацію, це того варте, як слід оцінимо його потугу, Трохи його виснажимо, а тим часом мусимо готуватися. Так, що накажеш. Негайно відклич владаря Індру зі східного континенту. Нехай буде воля твоя. І поперед інших п'ять міст на річці Лананду, Хайпур, Кілбар. Невідкладно. То йди. Уже пішов. Посеред коани часу, сповнений водою простору, рішуче стояв Сем. Боже смерті. гукнув він. Перелічно наші сили. Яма потягся, позіхнув, відтак звівся з шарлатової тахти, на якій дрімав, був майже невидимий, перетнув кімнату й зазирнув семові у вічі. Вобраз не входитиму, але ось мій атрибут. Сем витримав його погляд, не відвівши очей. Це твоя відповідь на моє запитання? Почасте, відказав яма. Але насамперед випроба твоєї власної потуги. Здається, вона повертається. Ти витримав мій убивчий погляд довше, ніж зміг би будь-який смертний. Я знаю, що моя потуга повертається. Відчуваю її. Багато всякого тепер повертається. За тижні, поки ми мешкали тут, у Ратриному палаці, папа медитував я над своїми минулими життями. Не всі вони були невдалі, смерто Боже. Я вирішив так сьогодні. Хоч небеса й били мене у кожному раунді, усі перемоги дорого їм обходилися. Так, дуже скидається на те, що тебе веде сама доля. Вони нині справді слабші, ніж тоді, коли ти кинув виклик їхньої емоцій в агарці. А ще вони і відносно слабші. Це тому, що люди стали сильнішими. Боги знищили прагну, але не знищили акселераціонізму. Відтак вони намагалися поховати буддизм під відомим вченням, але не змогли. Точно не скажу, чи допомогла тобі ця релігія писати сюжет власної історії, якось там посприявши акселераціонізму. Однак цього ніхто з богів не скаже. Хай там як, вона послугувала добру димовою завісу, Відвернула їхню увагу від капостей, які вони саме могли чинити. А що вона таки прийнялася як віровчиня, їхні зусилля проти неї прислужилися збуренню певних антидеократичних настроїв. Ти міг здатися надихнутим, якби не здавався далекоглядним. Дякую. Хочеш благословлю? Ні. А хочеш я тебе? Хіба якось потім смерти. Але ти не відповів на моє запитання. Кажи, які у нас сили? Ну, гаразд. Невдовзі прибуде владар Кубера берем, де він? Роками переховувався, потроху зливаючи у світ наукові знання. Аж скільки років. Його тіло мусить бути старезним, як він так зміг. А ти не забув наради? Мого давнього лікаря скапіла? Точно. Коли ти розпустив своїх списників після бою в Магарці, він усамітнився в глушині з кубкою челядників. Прихопив із собою все те остаткування, що його ви забрали в палаті карми. Я знайшов його багато років тому. Після прагнув, вже втікши з небес шляхом чорного колеса, я видобув кудеру з його склепу під тим загиблим містом. Згодом він об'єднав сили з нараду, який тепер у горах крамарює з-під поли тілами. Вони співпрацюють. Крім того, ми відкрили там і сам ще кілька таких крамничок. І кубере прямує сюди? Добре. А і досі князь Капіла. Якщо оголосити там призов, на нього й нині відгукнуться. Ми порозпитували там тешні люди. Хіба яка жменька збереться? Але так, це все одно добра новина. А ще ж ладар Крішна. Крішна? А він що робить на нашому боці? Де він? Бо він тут. Я знайшов його, коли ми приїхали. Він саме підсилився до однієї з дівчат. Жаль було й глянути. Чому ж? Постарів. жалюгідно постарів і послабшав. Але пиячити й бахурувати не облишив. Утім, образ усе ще ставав йому в пригоді, час від часу відроджуючи дещицю його колишньої харизми, якусь дрібку колосальної життєвої сили. Його вигнали з небес після прагну, але за те, що він, на відміну від Агні, не став битися проти кубери і мене. Він мандрував світом понад півстоліття, пив собі, кохав, грав на свірілі і старів. Ми з Кубер не раз його шукали, але він чимало подорожував. Відступникам споміж бажей сплодючості по-іншому, власне, і не можна. А що нам від нього за користь? Знайшовши Крішну, я того ж дня відправив його до наради по нове тіло. Він приїде з Куберою а його здібності швидко поновлюються після переселення. Та що ж за користь нам від нього? Не забувай, саме він переміг чорного демона Вану, з яким навіть Індра боявся зійтись. Тверезі він, чи не найнебезпечніший із нині живих бійців. Яма, Кубера, Крішна, якщо ти не проти, Калкін. Ми будемо нові локапали і виступимо разом. Я тільки за. Отже, так і буде. Хайно ну, пошлють на нас загін своїх богів-новобранців. Я тут саме нові види зброї конструював. Шкода, Що їх має бути так багато і то таких екзотичних. Це просто марнування моєї геніальності, робити з кожної зброї витвір мистецтва, замість того, щоб масово виробляти певний засіб нападу. Але цю потребу диктує нежинніс паранормальних проявів. У когось завжди знайдеться атрибут, що встоїть перед будь-якою зброєю. Тож хай познайомляться з пекельною рушницею, яка рознесе їх на волоконця. Хай схрестять леза з електромечем, аби постануть перед фонтанним щитом, що обдасть їх бризком ціаніду і диметил сульфоксиду. Знатимуть тоді, що наскочили на локопалів. Тепер смерть я бачу, чому будь-якого бога, навіть Брахму, можна в разі кончини замінити іншим, але тільки не тебе. Дякую. Маєш якийсь план?» «Ще ні. Потребую більше відомостей щодо сил у місті. Чи небеса останнім часом демонстрували свою потугу?» «Ні. Якби ж тільки був якийсь спосіб випробувати їх, не показуючи себе. Може, Ракаші?» «Ні, Семе. Я їм не довіряю. Я теж. Але інколи з ними можна мати справу. Як оце ти в колодязі йпала маїцю? влучна відповідь. Може, твоя правда, я ще трохи над цим поміркую. А ще ось думаю про Ніріті, що там у чорного. Останніми роками він запанував над морями, подейкуючи, що його лігіони множаться, і він будує бойові машини. Утім я вже ділився з тобою острахами щодо цього. Тримаймося від наріті якнайдальше. У нього з нами спільне лише одне бажання повалити небеса. Якщо він. Ні акселераціоніст не деєкрад досягне свого, то влаштує темну добу. Не гірше, ніж та, з котрою ми починали вибиратися. Можливий найліпший для нас варіант подій – спровокувати битву між наріті і богами міста, залягти, а потім перестріляти переможців. Можливо, яма ти і маєш рацію. Але як це зробити? Може, ми й не мусимо. А ну ж вона саме собою стягнеться і то скоро. Магартка припала до землі, відсахнулася від моря. Стратеху насти семе, я тільки тактик. Ми тебе для того і повернули, щоб ти давав нам указівки. Прошу, добре це обміркуй, коли вже ти знову ти. І завжди тоді наголошуєш останні слова. А то ж проповіднику. Адже тебе досі не випробовано в битві відтоді, як ти вернувся з блаженства. Скажи, ну ти зможеш намовити буддистів воювати? Мабуть. Але й для цього, напевне, доведеться прибрати личину, яка мені тепер не до смаку. Ну, може й не треба. Але май це на увазі. На випадок, якщо нам стане непереливки. На Утім. Для певності, що вечора вправляйся перед дзеркалом у тій лекції з естетики, котру ти читав у Ратриному монастирі. Я б волів цього не робити. Знаю, але все одно роби, повправляюсь но ліпше з мечем. Лише знайди мені якийсь і я дам тобі науку. Хо, згода. Якщо наука буде добряча, матимеш неофіта. То перейди, можу двір, де я тебе як просвітлю. Коли ніряті в блакитному палаці здійняв руки. Вирискливі ракети злетіли в небо, спалив його пускових кораблів, і накреслили дуги понад містом Магарткою. Коли на ньому застібнули чорний нагрудник, ракети впали на місто і запалали пожежі. Коли він узув чоботи, його флот увійшов у гавань. Коли йому защепнули на шиї чорний плащ, а на голову надягли поворонований сталевий шолом, з-під палуб кораблів стишано загупали барабани його десятників. Коли його підперезали мечем, у трюмах суден ворухнулися бездушні. Коли він надів рукавички зі шкіри сталі, його флот, підштовхваний вітрами, що їх наганяли ракаші, наблизився до порту. Коли він дав знак Олвазі своєму юному управителю йти за ним на подвір'я, воїни, які ніколи не говорять, піднялися на палуби кораблів і вишикувалися лицем до охопленої вогнем пристані. Коли в темній небесній гондолі заривли двигуни, а перед ним відчинили двері, кинув якір перший з його кораблів. Коли вони війшли в гондолу, Перші з його воїнів увійшли до Магартхи. А коли вони дісталися Магартхи, місто вже палало. У Зеленому Верховітті саду співали птахи. На дні голубого ставка лежали старими монетами риби. Розцвітлі квіти були переважно червоні і великополюсткові, але де де при нефрітовій лавці, на якій вона сиділа, виднілися жовті вульпани. Поклавши ліву руку на білу ковану металеву спинку, вона дивилася на плитку доріжки, якою, наближаючись, совгали його чоботи. «Добродію, це приватний сад», – повідомила вона. Він зупинився перед лавкою і зиркнув зверху вниз. Був в міцної статури, засмаглий тимноокий і темнобородий із незворушним обличчям, аж доки не всміхнувся. Убраний був у синій шкіряне. «Гостям сюди не можна», – додала вона. «Для них я садив в другому крилі будівлі, пройдено крізь тамтуарку». «У моєму саду ти завжди була бажана гостя ратрі», – м Твоєму? Кубера. Владарю Кубера, ти не гладкий? Знаю. Нове тіло ще й гарує, ні в року. Майструє ямину зброю, транспортує її. Коли ти прибув? Щойно, привіз над крішну. Заразом із вантажем вогнекомплектів, гранат і протипіхотних мін. Боги, скільки з часу минуло. Так багацько, але тобі досі належить вибачення, тож я прийшов сплатити цей борг. Він муляв мені всі цураки. Вибач, Ратрі, за ту ніч, вельми давню, коли я втягнув тебе в це. Мені потрібен був твій атрибут, тому я тебе залучив. Не люблю я когось отак визискувати. Я б чи так, чи сяк, невдовзі покинула місто Куберо. Тож не картай себе понадміру. Звісно, воліла б я мати гарнішу подобу, ніж оце моє теперішнє вбрання. Та й так можна жити. Буде тобі інше тіло, владарко. Потім, потім, Куберо. Прошу, сідай. Ось тут. Хочеш їсти? Хочеш пити? І того, і другого. Ось фрукти, ось сома. Чи ти б волів чаю? Соми, дякую. Яма каже, Семо дуже від свого святинництва. Добре, бо потреба в ньому зростає. Він уже склав для нас якісь плани дій. Яма мені не казав, але, можливо, Сем не казав ямі. На дереві поруч несамовито самовито заворушилося гілля, і звідти гепнув Тек, приземлившись на всі чотири. Перетнув мощену плитками доріжку, став обічлавки і прогорчав. Ці теремені мене розбутили. Що це за один, Ратрі? Владарку бере Теку. Коли ти є він, тоді у Гогоях змінився, констатував Тек це й про тебе можна сказати, теко архіваре чому ти досі мавпуєш? Я міг би тебе переселити. Як корисніш, як мавпа, пояснив Тек. Чудовий шпигун, значно ліпший від собаки. Дущий за людину. Ну і хто там відрізнить одну мавпу від іншої? Лишатимуся в цій подобі, поки буде потреба в моїх особливих послугах. Похвально. Чи були далі новини про рухи ріті? Його судна підходять до великих портів ближче, ніж мали зазвичай у минулому, сказав Тек. Окрім того, як їх, здається, побільшало. Оце й усе. Схоже, боги його бояться, бо не знищують. Так, відповів Кубера, бо він тепер загадка. Я схильний думати, що він – Ганешина помилка. Це ж він дозволив Ніріті безперешкодно піти з небес, а ще й забрати з собою все те остаткування. Гадаю, Ганеша хотів би мати на похваті якогось ворога небес на випадок, якби в ньому виникла раптова потреба. Він либонь і гадки не мав, що гуманітарій зможе аж так скористатися тим остаткуванням і зібрати аж такі сили. «У твоїх словах є логіка», – погодила Саратрі. «Навіть я чула, що Ганеша часто так чинить. І що ж він робитиме тепер?» «Пожертвує Ніріті перше атаковане місто, щоб вивчити його засоби нападу і оцінити його потугу, якщо зможе переконати Брахму почекати. А тоді вже завдасть по Ніріті удару. Магарха мусить опасти, а ми – бути поруч. Навіть просто поспостерігати було б цікаво». «Але спостереження, по-твоєму, не обійдеться?» – спитав Тек. «До Сем знає, ми маємо бути на щоб спершу примножити безлад, а тоді поладити, що зможемо. І нам доведеться діяти, що й не ворухнеться хтось інший. А це, Теку, може статися вже скоро. Ну, нарешті, зрадів Тек. Завжди хотів піти в бій разом з ув'язнювачем. Найближчими тижнями, певно, здійсниться майже стільки ж бажань, скільки й не справдиться. Ще суми, ще фруктів. Дякую, Ратрі. А тобі, Теку? Хіба ще бананчик. У затінку лісу, на верхівці високого пагорба, сидів, удивляючись на магарху внизу, Брахма, мовби статуя бога, верхи на Гаргульї. Вони плюндрують храм. Так, підтвердив Ганеша. Погляди чорного за ці роки не змінилися. З одного боку жалко, з другого страшно. Якщо вояки мали гвинтівки, його вояки мали гвинтів, його вояки мали гвинтівки і пістолети. Так, вони дуже сильні. Повертаємося до гондоли. Хвилинку. Боюся, владарю. Що вони наразі надто сильні. Що пропонуєш? Їхній флот річкою не підніметься. Щоб атакувати Лаланду, мусить іти суходолом. Правда, хіба що він має досить небесних суден. А щоб атакувати Хайпур, мусять пройти навіть далі. Так, так, а щоб атакувати кілбар ще далі. Кажи вже по суті куди хилиш. Що далі вони зайдуть, то більше проблеми з постачанням матимуть, то вразливішими стануть до партизанської тактики на шляху просування. Пропонуєш мені не робити нічого, крім як турбувати їх наскоками, дозволити їм промарширувати крайм, беручи місто за містом. То вони ж окупаються і дочекаються підкріплень, щоб утримати здобути, лише тоді рушать далі. Тільки дурень чинив би інакше. Якщо чекати, поглянь на вниз. Ну, що там? Вони лаштуються виступити. Неможливо. Брахмути забуваєш, що не фанатик божевільний. Йому не потрібні ні магарха, ні Лаланда, ні Хайпур. Він хоче знищити наші храми і нас самих. Окрім цього, його в тих містах цікавлять лише душі, а не тіла. Він рухатиметься краєм і нищитиме всі символи нашої релігії, на які натрапить, аж доки ми не вирішимо перехопити ініціативу. Якщо ми не будемо діяти, він, імовірно, зашле місіонерів. Та ж ми мусимо якось діяти. Тоді ослаблю його в міру просування. Коли достатньо ослабне, бий. Віддаємо Лаланду. І хайпур, якщо знадобиться. Навіть Кілбари Гамсу. Коли він ослабне достатньо, його. Містами можна пожертвувати. Скільки їх там ми самі зруйнували. Ти вже й не згадаєш. «Тридцять шість», – мовив Брахман. «Повернімося на небеса, і я це обміркую. Якщо я зроблю, як ти радиш, а він відступить, перш ніж надто ослабне, наші втрати будуть великі». Ставлю на те, що він таки вчинить. Жеребця, як Ганешо, кидати не тобі, а мені. І глянь, ну, з ті кляті ракаші. Забираємося швидко, поки вони нас не помітили». «Так швидше». І вони розвернули своїх буреплазів назад до лісу. Крішна відклав свиріль, коли до нього привели гінця. Так, спитав він. Магардка впала. Крішна став. Ані віти готуються піти на Лананду». Що зробили боги на захист міста? Нічого, ані Ходімо зі мною. Локапали зберуться на раду. Крішна залишив свиріль на столі.